na nzungumza maudho hii hasa kwa kuwa na wazungumza, ni wa, ni vijana wetu ambao kwamba ndio mko chuoni hapa mnasoma yali mpo katika kipindi cha masomo kwa hivyo nashalullah jalla wala tunamuomba Allah jalla wala khaira alaina jabiyana atujalie khair sote kwa pamoja ukweli wa mambo la yaficha alaina wala si jambo ambalo kama lenyewe kujificha juu yetu sisi mama sharil kongomano la waumini anna lililmi manzilatan kabiratan kwa mambo la kusoma elimu daraja yake ni daraja ambayo kwamba ilikuwa kubwa na nafasi yake ni nafasi ambayo kwamba ilikuwa kubwa fi nufusi ndani ya nafsi za watu swali so, la kusoma hilo sawaa kana di ni mamoja kama itakuwa kusoma huko ni kusoma elimu ambayo kwamba ilikuwa diniyan shar'iyan yani elimu ya dini eli ya sheria ya dini nayo ndiyo na ni ipi wa huwa aladhi jaat in nususu eli dini ya, ya sheria ni ile ambayo kwamba zimekuja dondoo za dalili zake yani yamekuja marejeo yake min kitabi illahi kutoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa taala ya alquran alqarin wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallama na kutoka katika mwenendo wa mtume wake nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yaani katika hadithi zake zilizokuwa sahihi kumekuja fi bayani fadlihi katika kubainisha kuhusu fadila zake kusoma elimu ya dini ama ni elimu ya, ya kisheria kwa hivyo au kana ilman duniawia au ni mamoja kama ni kusoma elimu ya dunia ni mamoja kuisoma elimu amba ambayo kama iliyokuwa ya dunia yani kusoma sekula ni mamoja fali ilmi kwa ni kila elimu katika elimu hizo wali kulli kismin. na kila kigawanyo min hadaini lilmayni li katika elmu bila hizi ilmu ya dini yani ilmu ya sheria ya dini na elimya usaba ya kidunia ilmi ya kidunia kila moja katika kamili hizi zina nafasi ambayo kwamba iliyokuwa kubwa al ilmu duniawi, dunyawi ya dunia wali ilmu ad-dini na ya dini makana tun kabira fi nufusi zina nafasi na daraja iliyokuwa kubwa sana mno katika nafsi za watu wa makana kabira na vile vile zina nafasi hizi iliyokuwa kubwa sana mno fil mujtami'in katika jamii za watu ah, yule kasoma bwana yule ndiye fla ni yule, yule kasoma kama fundi kanglegraduate ana hivi hivi au yule kasoma kwa mashekhada kada kada Kaaba. Ah yule ana degree yule. Kachukua suza yule. Yule ana master. Yule ana hivi. Si jambo ileepo Jambo hili ni jambo ambalo kama lenye nafasi ndani ya nafsi za watu ndivyo bana kuna baadhi ya watu walikuwa baya wanawafanya watu husda kwa kuwa nini kwa kuwa yule kasoma inamuuma kwa nini yule kasoma elimu ya dini ikiwa elimu ya dunia na, na daraja yake na daraja ambayo ni kubwa na nafasi yake ni nafasi ambayo kubwa katika jamii za watu fa ina bihima yakunul binaa fa inna mihima kwani kwa hakika kwa sababu ya ilmu mbili hizo ilmu ya dini na elimu hii ya dunia yakunu al ndipo pana kujengeka kujengeka kwa jamii na kujengeka kwa watu katika jamii zao na katika nchi zao wa yakunu namau na ndipo panapopatikana kule kuengezeka na kujiengeza na kukua kwa watu kiakili na katika mambo mbalimbali. Kwa hivyo hapana lazima wala budda an yqtarina hadha lilmu. Hapana budi lazima ayuqtarana kwamba pachanganywe. Hadha lilmu kuchanganywa hii elimu ikiwa elimu ya dini mtu anasoma moja kwa moja au ikiwa elimu ya dunia zote kama tuviona daraja zake daraja ambazo kwa zile kwa kubwa lazima pachaganywe bi tarbiyati na suala la malezi suala la malezi wale hapa yikao na ndio bana kwa ajili hii panasemwa at-tarbiyati na kujifunza haya mambo yanakwenda pamoja haya mambo yanakwenda pamoja tena basi kidechetakiwa katika mambo mawili haya kwamba watu waanze tarbia kabla taalimi kabla ya kuanza kujifundisha kusoma eli kabla ya kusoma akianza mtu kusoma mwanzo ikiwa elimu ya dini hata asome awe vipi awe kwa katika hili na kwa na duniani mibinguwa ikiwa ataanza kusoma kabla au bila ya kuwa na tarbia yani malezi yalikuwa ya sawa sawa kusoma kwake hakuna natija bali natija yake ni natija ambayo kwa mliko chungu natija yake ni uchafu natija yake ni maharibiku ambayo kwa maana kwa makubwa na hal kadhalika na vile vile hata mtu kama atasoma elimu hii elimu ya dini na huku tunapozungumza tukasema elimu ya dini na elimu ya dunia ukole mambo kwa mujibu wa sheria ya dini hii kwa mujibu wa Qur'ani na haditha mtume صلى الله عليه وسلم na kwa makubaliano ya wanavionyi wa Kiislamu wa sheria yani maimamu wahaki kama kile nimemshafikira mwanamalik elimu ni elimu lakini haina maana kwamba elimu fulani nafikiria kupinga kwamba elimu ya sheria ya dini nafasi kubwa zaidi tu kuliko nafasi elimu zote elimu na kama ndivyo kutangulia nafasi yake na daraja zake ndani ya nafsi watu na katika jamii ile kwa mtuzunguka popote duniani hii nafasi ya elmu ni kubwa mwenye elimu kama mtu kweli kabata cheti kati ya nunye kama na digrii au kama na master au kama ana daktori au ana profesa cheti ambacho kama kinachokubalika popote duniani ikiingia cheti kinakubalika na nafasi yake si tofauti na mtu mwingine ndio elmuni alivyo nafasi yake ni kubwa lakini kama ya kusema an na li ilmu. Nazima, la budda anyi qatarna hada alinbu hapana budi lazima ichanganywe ilmu hi bi na suala la malezi walia hada yuqalu at wa at na ndobana kwa ajili hii panasema malezi na kujifundisha yaanza kwanza malezi watu waanze kwanza suala la malezi kabla at ta'alimi kabla ya kuanza kusoma elmu kwa nini? lianna li ilma bila tarbiyati. Kwa kuwa kusoma elmu bila yakona malezi yaliokuwa mazuri, malezi ambayo ya kwamba yaliokuwa sawa sawa, bararuhu madhara yake akbaru Ni madhara yaliyokuwa makubwa sana mm, no. minna fihi fi kuliko manufaa yake. Kuliko manufaa yake nyenye mke angalia haya wala hataki tochi wala hataki bali mimi hata kama nitaelezea madhara mtapataza muda tu kwa sababu nyinyi mahadhara yenu yanayojua zaidi kuliko mimi hasa pale mnapotendewajie pale mnapokwenda kwa wale walio tayari washgraduate katika fani ya docteur au undergraduate katika mlolodhelile alafu wao wanataka kukutubikia hivi namna vile anavyokufanya na mna vile anavyokudharau. Na mna vile ambavyo kwamba anavyokuondoshajiani. Ikiwa hana tarbia, We mwenyewe unaanza kuvunjika moyo. Tasiju <gabali> vipi acha kuweka tuka tukasibuhi. Mpaka asabane, manake hamkupita na hata yokiingia nafasi ushaipata. Hakuulizi tatizo lako la maradhi yako vizuri. Anakondoshondosha iko mkali. Ahudhiki we wewe. Unaudhika wewe asa na wewe vile vile ujue kama utakosa kwanza tarbia yani malezi ujue kwamba manufaa yake yatakuwa madogo madhara yake yatakuwa yata ni nini yatakuwa ni makubwa zaidi katika elimu yoyote ile kwani kuna wana wa, wanafunzi wangapi duniani wamesoma kwa mashehi wakubwa duniani wanataambana kila kitu na wao walikuwa wanakuda vizuri lakini kwa sababu ya kukosa tarbia wamekuja kuanguka kafika mtu katika daraja zikwa nzuri bali kwa endeende mbele zaidi awe katika mine hai ati wa ulama katika upeo wao wakubwa wakubwa zaidi ndio mtu anatarajiwa ende huko matokeo yake yanaanguka kama anakuja zake chini kuliko wale chini matendo yake machafu tabia zake baya na kila kitu chake kinakuwa kibaya kwa kuwa nini ati yaani kwa kuwa kasoma kama ni elimu elimu ni mtu azidi ku na kujega zaidi azidi kwa na ustaarabu zaidi azidi kwa ni mtu mzuri zaidi ndio ndipo baadae kaeambiwa inama yakhsha Allah min ibadihi ulama kwa hakika si vingine kwa hakika wanaoogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake wote an wale wenye elimu unapo soma Elimu hii ya sayansi science kweli baba kama sahihi na elimu nyingine atapigani na elimu na yale ambayo kabla aliyokuja nayo mitume haipigani ni jambo bado kwamba ndilo kuwa kubwa na ndipo Mwenye Allah akasema akikionyesha ukubwa nafasi ya elimu akasema hadi yastabilladheena yaalamuna wal ladheena la yaalamun zaheri utaona kama ni swala lakini hissuala baaini hal manake bikatika harfa ni istifham bikatika harfu mbili za kufahamia yani za kuulizia ile maana dhahiri maneno yatakwa hivi hadhi yastawi alldina ya lamuna walldina la ya'lamun ye wakosawa wale ambao kama waliokuwa najua na wale waliokuwa hawajui lakini hili hissuala bali ndo ilmu si pale ambofanya kazi aliyosuba tafsiri yake halistawi ladina yani lamuna alladina la yalimu hal bimani nafiu kwa maana yakanisho na maana huko ndo kukusoma sasa huko ndo kukusoma maki unajua jambo ambalo kwamba liko huli juu na jambo ambalo alikuwa haja soma hali nili haliwezi kulijua ha? hivyo ni neema ile kule kujua kakupa allah neema ile hujailalia wewe na wala hujaiamkia wewe Sinan kuna kufanya kujua uzidi kwa maana na unyenyekevu mkubwa zaidi na uzidi kuwa huko chini kwa mula wako zaidi sio kwa najuri lakini kwanza kuna taka lazima wina malezi ambayo kwamba kwa ya ni kwa sahihi hali yastawi walio yalamuna hawawi sawa na kile hali kwa balala ya kukanusha kwa maana la yastawi walio yalamuna walio la yaalamu hawawi sawa wanayojua na wale walio kuwa hawajui na ile hakuna mbaye kwamba anaweza kulitabishi kila mmoja analikubali jambo hili kwa hivyo jambo kubwa lazima kwanza katika kusoma papatikane malezi kwa sababu kupatikana malezi yaliyo mazuri bararuhu akbaru min nafidhihim madhara yake ni makubwa zaidi kuliko manufaa yake walwaq afkbar shahidi na uhalisia wa mambo ni ushahidi uliyokuwa mkubwa kushuhudia haya na kudhibitisha haya ambayo mambo ambayo kama kila mmoja anajua fulani kasoma kulikweli lakini a fulani hayako sawa matokeo yake amewe mtu mlevi yani kasoma sasaikaamua yeye ni kutuacha pombe kasoma yeye kutwa katika zinaa bado mpoteze usiku wake bure baada ya kujendeleza katika elimu yake make elimu kusoma elimu kusoma marekani unapata kama unaandaliwa uweze kujifaham mambo ndio elimu umetoka wewe mwenyewe ndio umesoma elimu ya doktora maana wewe unakuwa unazidi kila siku kufanya bahadhi unaendeleza badubana inawezekana kwa wara madakturi wawili hawa wote wamespecialist kanika katika kitu fulani kimoja master yao wamekwenda ku, wa, wa kufanya master ya kitu fulani lakini utakuta wanafanya nini wanapingana baada muda mmoja anakuwa yuko bwana tumelelewa kiingereza wako anakuwa ikungwenza zaidi kuliko nani kuliko mwingine kwa sababu ya kule kujiendeleza na kujituma kwa hivyo swala la malezi ni nzuri swala lilo kubwa ndao ushuhidiwa katika uhadisiwa wa maisha yetu kila siku ni mengi mno na ni ushuhidi mkubwa unaoonesha kwamba hakikosekana malezi basi mambo yanakuwa yanaharibika undhuru ulaika hebu angalieni hao Alladhina waliokuwa ambao wamejisibisha katika jambo la elimu fani ya elimu ya kisheria ya dini wako ngapi wamejisibisha kusoma ya kisheria ya dini huko mcheche msuma lakini matendo yao yamakuwa mabaya na mwisho ndipo akabadilishwa kaambiwa chukua kauli ya shekhe usichukue nini usichukue matendo yake yakabadilishwa tatizo ni nini tatizo tatizo ni tarbia ni malezi tatizo ni malezi wangapo wanaficha haki wanaficha elimu la haki kwa ajili ya master yake ya kidunia na wakati ziko tabia mwanadamu mzuri waweza kuzunguza kitu siweze kwa kutumia jazi basi kutumia nguvu siweze kwa kufanya hivi na hivi haba ni jabu ambalo kama limekuwa baya ndio kwa msingi huu sasa basi madhara yake nadhidi kwa ni madhara makubwa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala maana bana akasema katika Qur'an al-Karim wa fitnata la yusibanna alladhina dallamu minkum qassa na yogope fitna. Fitna manake adhabu na yogopeni adhabu adhabu ambayo wattaku fidnata la yusibana aladhina zalamu minkum khashab ambayo kwaba haitwapata wale waliodhulumu tu peke yao tukisema waliodhulumu baliki wa wale wakosefu tu wale walio kwa kufanya jambo baya tu peke yao haitwapata adhabu hiyo wao peke yao bali tiaeni na wengine wale walikose hawajalipanya ile dambi wao hawajaifanya lakini watapata hiyo adhabu waalamu anna allaha shadidul iqab na tamwani kwamba allah subhanahu wa ta'ala shadidul iqab mimkanisana na kuadhibu allah anasema kabila mufasiri wa fasiri al-Qur'an al-Karim ma'ana al-adhab hiyo ni kwa ni adhabu adhabu ambayo la yushii batha alladheena lamu minkum khasa hayaitwapata walio walio dhulumi yani walio aliofanya lilikosa wao tu peke yao bali itakupatia nyote adhabu kama nini adhabu yote itakayokuwa kama itakua jumla jamaa na watu katika ulimwengu wao au kama itakua watu katika nchi yao tu au katika mtaa wao tu au kama itakuwa watu katika nyumba zao tu adhabu hiyo itakayokueni mitetemeko ya ardhi vimbunga mafuriko chochote kile ambacho kwa ilekuwa ni adhabu kukosa mtu afya iliyokuwa nzuri akawa yeye ni mgonjwa kujua kwenda mbele tu ikakosekana mtu kwa na uwezo wa kuendea kubiliki maisha yake ufukaro umemkalia hapa ni adhabu adhabu ziko bali bali Allah baadhi kwa bali ziko hii adhabu hii ogopeni ambayo kwamba haitawapata wale watakaofanya makosa peke yao tu bali itawapata watu wote kwa pamoja sasa wakati gani na kwa sababu gani hataje kuwapata wote kwa sababu hawa wengine sisi tunajua ndio wamekosa ndio walifanya madhambi haya hawa wengine kwa nini iwapate Aljawabu, itakapokuwa wale ambao kwamba waliokuwa nasoma watakapokuwa wale waliokuwa wanajua wale wale waliokuwa na mwenendo mzuri watakapowaona wenzi wao na mwenendo uliokuwa mbaya na kisha wana uwezo wao wa kuondosha mwenendo mbaya ule Ima wakaondosha kama mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema من رأى منكم بل من منكم منكرا اتكيو له ميونgo ni mwonye uwo wote ulotakakuwa fadi yuge yireho biyehem basi na aubadilisha ni auondoshe kwa mkono wako hii na kwa dola yenye mamlaka hii usitake wewe penda mkono wako bali utakapoona mamlaka ni mume wewe mke, kuna watoto wako pale nyumbani na watu wa nyumbani wengine wale, wanashika mkono. Sikwako? Upewe kwa upeo kama ni mtoto amemchukua kumlea tu, au tabodosha. kama ni mfanya kazi si ataoondoka tu, au utabondosha? Kama atachukia. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihim. Fa in lam Atakapokuwa hawazi basi na auondoshe kwa kutumia ulimi wake kusema sema ndio mazuri sema ndio mazuri ambayo kwamba ni kwa hayatoleta fitna hayatoleta matatizo ya adabu zungumza fahala wamalimi yastatim fapibulihim na kwa yule ambaye kwamba ni kwa hawezi kuondoshwa kwa kusema uovu basi achukie ndani ya moyo wake na hiyo ni udhaifu wa imani basi leo nichukie Unaishi wewe unasoma pahala faraka dikatifu kama hizi au nyingine yote jambo ambalo kama na muisimu wenzako mlikuwa mkitafuta pasi pamoja za kutafusoma a wawe hamja tunafuta pamoja hamjwani lakini ndugu yako muisimu wako wengine wakiingia katika baadhi wa sasa hivi anaanza kusoma tena shetani anaanza kumuhurumi anamalika mpaka katika tabia pana muite kabe pebe na toa na bi hapa sisi watu tunatoka katika vijumba vya tope katika maisha duni tumekulia sisi tukafika hapa kuna wazee huko nyumbani kuna nani na nani huko tutatarajia sisi tukaoje kupata watoto na hivi na hivi kwa hivyo lazima tujie kwa lengu, tulikuwa tumejia na kujiweka katika namna ambayo ikawa ni nzuri nzuri yangu, au ndugu yangu kwa hivyo haya haya hapana taamidi tusipange haya mpe mtu dasa mwanzo zako sasa atakayekuwa naja na uwezo wa kuweza kukataza wa kuweza kumwambia mtu kumpa dasa kwa njia nzuri na hajafanya hivyo na watu wapate na ndio maana bilahi binabasi hibrul umma radallahu anhuma kala akasema amara allahu subhanahu wa ta'ala ameambrisha allah subhanahu wa ta'ala katika kuamrishia kwake fakala allah subhanahu wa taala alla tuqiru munkara wa msiukbali uwfu wote baina dhahra anikum baina aniy msiukbali uwfu wote baina aniy kwa unafanyika leo uwfu iko mtokubali mtana ah, yakubala kwaida kila mmoja na teme yake basi fa ya ummakum bi faya ummak biadabi katika raia nyingine imekuja biadabi kukutakuja kukuodeneni kukuemeni nyinyi yani kukusanyeni kuku kwa pamoja adhamu yake allah subhanahu wa huyu fa'il mukalifa nile jambo baya wewe ulikua hujafanya kwa sababu uedi sakitu umejemaza kibia uja sema kwa sababu kwa babaya na yule anayefanya aki ni wale hata katika binadamu nafasi uongo singini na shatu wangapi walikokikosea bali walipata sana kwa wazuri kuliko wale ambao kwamba walikuwa wamewapa sana sana mtu kujipanga maisha yote mwenye akili anaangalia mbele angalie hapa mwenye akili yote anaangalia mbele haangalie hapa ndio baje kwa msingi huu ikiwa Ulemuona mwanza kufanya jambo baya, basi ikiwa wewe umeshindwa kulikataa na kuliondosha lile au kulisitima au hujachukia ndani ya moyo wako. Maana ukichukia ndani ya moyo wako, ndio maana wao liende hii. Ikiona tiache na wewe mwenyewe unaanza kuingia kidogo kidogo hivi. Au unalichekelea, basi utamanisika tuna wewe. Na ndio maana mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam bi Zainab allahu anha akasema hivi akasema دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزع اليي متوم سيدنا عليه الصلاه والسلام نيبالي كوانغ سكو بواه حالي يكوني من يفذاع من يفذاع كش له وانا من شرق بقترب فتح اليوم من هاد من الرادمي يا اجوج ماجوج kama hapo Mtuaakasaba wale wao wa Arabu wale wao Arabu min sharr qadi qataraba kutokana na shari ambayo kwa lipo tayari na ukishukumburia kufikia futiha liyaw, kufunguli leo kufunguliwa siku hii ya leo radimi kizuizi ya ajuj wa majuji cha juji wa majuji juji wa majuji ni viumbe tena katika binadamu lakini wanamna fulani wabaya kulikweli pamde mdogo wala haribu ni mwevu umekishakufunguliwa kizuizi cha juju ya majuju its la hakada mfano namna kama hivi mtume sallallahu alayhi wasallam wa halaqa baina baina usbuhil ibham akafunga pamoja baina ya kidole chake cha ibham na cha gumba wa lati taniya lakini kile kinachofuatia kisha akafungua kuonesha wazazi sasa. Inaonekana palipofungwa hawatoki wale kuo wadadi. Sasa ikafunguliwa wanatoka na zao. Hapo akaruka mkewe Bibi Zainab radhiallahu anha. قالت زينب radhiallahu anha ya rasulullah anahu ya tutaangamishwa wa salihun miongoni mwetu. kuna wale walio kuwa weba utaangamizwa na hali ya yako miongoni mwetu waliokuwa wema kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema mtume sallallahu alaihi wasallama ndio mtaangamizwa na hali yako miongoni mwenu wako ambao kwamba waliokuwa wema idha idha kathura alkhabath yatakapokuwa Yamezidi na atakapokuwa mengi machafu Allah hatuacha ataeneza adhabu waelezea watu wote kwa pamoja ataeneza adhabu kwaelezea watu wote kwa pamoja Kwa ndugu zangu ni katika imani jambo la kwanza kabisa ni suala la Kujilea vizuri mtu na kujiweka katika tabia zilizokuwa nzuri kabla ya kusoma kabla ya kusoma hilo ni jambo ambalo kama lilo la kwanza na ni jambo ambalo kama lilo la muhimu na kwangu mimi zimebakia zina dakika dakika moja uhusu eh dakika moja uhusu hasa dakika moja uhusu niko zidia hasa kwa kwenyewe mnasoma mimi naamini mnasoma akili zenu shaaza na zinaweza jambo kama mtu atalitaka kuenza katika manezi kuna mabubu mengi lakini mimi mtakuweke mtakufundishieni mambo mtakutekeni kwanza mambo mawili au mawili uhusu Haya aendea ma yakombele kabisa katika malezi tafu na hayo al asasul awwal msingi wa mwanzo kabisa wa malezi al sahihatu sahiha na itikadi ambayo kwamba ilikuwa sahihi katika nafsi itikadi yani imani iliyokuwa sahihi katika jambo la kuamini allah jambo la kuamini malaika wa Allah vitabu mitume Kuyamini siku ya mwisho kuamini kadari yani khairi na shari kwamba zinatoka kwake allah subhanahu wa taala Hili ndiyo jambo la kwanza kabisa ndio mwanao ukaona hata kama kuna sura suratu suratul Luqman mzee Luqman ni mjabuende alisema kumwambia mwanae ya, ya e mwanangu inna ha intaku mithqal habatin min khardalin kwa hakika dapo hata kama litakuwa dogo vipi lile kama ujuzi uzi mwembamba wako kwa tende badamu jambo hilo fatakun fi sakharatin kama litakuwa katika jabalani او في السماوات او كما نتكوينو كذلك في الارض او كذلك الارض يا اكيدها الله اتaleta jambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah latif khabir wa hakika Allah latif limjuzi na mje habari ya maboyu hakuja kitu kinafichika na kwake ka ukijua hakuna siri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yaalamu na yale yaliokuwa yamejificha zaidi kuliko kuliko siri Allah subhanahu wa ta'ala anajua jambo la kwanza katika malezi ni kujisomea la itikadi. Sola la imani. Jambo la pili athani. Al-qudwatu al-hasana. Kuwa ni na kiigizo kizuri. Maisha yetu naishi katika maisha yako atakaoishi. Yote Allah atakayokuandikieni kuweza kuishi ayafanye ni maisha ambayo kama yalikuwa ya khairi na dunia yako ambayo kama na baraka kubwa katika akhera na duniani yenu kwa sababu lazima uwe na kiigizo kile chokuwa kizuri tena kiigizo kilichokuwa kizuri lile albi'i ni kwa mitume wa Allah subhanahu al wa ta'ala al-qudwatul hasanatu lil al anbiya niwe kiigizo chako ni kuwafuta mitume wa Allah kiigizo hichi anatakiwa mwalimu baba. baba baba wote lazima waoneacho imeona wa, wa, wa, hao wanachukua kule kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ili wale watoto wao naweige baba zao waakija imekwenesha wanamuiga mtume sallallahu alaihi wasallam na mamama wanatakiwa hivyo na walimu hakiki wanatakiwa hivyo na walimu wa kibwa wanatakiwa wa hivyo wanatakiwa madaktari waaoe hivyo wanatakiwa engineers hivyo kila mmoja anatakiwa awe hivyo awe na kiigizo kilichokuwa kizuri ndio mwana mtume akasema kullu mauludin kile kizaliwaacho yuladu ala al fitrati kinazaliwa katika maumbili ya kiislamu fa abawahu wazazi wake wao baba yake na mama yake you hawidanihi ndio atakumfanya ima awe Myahudi au awe na au au awe na mwenendo wa Kiahudi au yunasaranihi au atakumfanya awe Mnasara ana mwenendo kama wa Kiahara wangapi ndio kandika watu akisabab kwa kusikiri kasoma utamkuta na yeye leo kama Myahudi au kama Mnasara baba yake au mama yake ndio atakumfanya ima awe Mnasara au awe Myahudi We we kia Teka jako Ui, pengine, kwa sababu naelekea mwenyewe huiji pa pengine hapo Debo la mwisho katika na tima na kwa kuwa katika dunia nitadini mnajua lugha ya kiingereza lugha ya Kiswahili hasa hizo nimefahamika lugha hizi ni muhimu katika la maisha Kwa kwanza nilipozungumza lazimu na kabla mnakiamjawa wazee Sasa mnasoma nini hapa? Imene kabla ya kusoma mwanangu. Yaani kabla ya mtu ingia kuingia sasa mimi ninasoma. Elmi yote demo la kwanza hakikisha anapata manezi. Tayari makamalezi yaliko sahihi. make na imani sahihi ya kidini anajua kigizo chake ni kumuiga nani? Anajua marejeo yangu katika dini yangu ni nani? ana lijjua katika kwenda kusoma kwangu makaa ni mwendo mzuri kwa ufupi na tabia nzuri hili natakiwa kwanza kabla ya kusoma sema sio kama naku tayari nulisabadilika ukiingia kusomaji bali unaliendeleza na lile ndilo litakalo kufanya usiharibike kwa sababu ya elimu ni neema elimu ni neema ya utejake kwa shetani hakuachi watu wanapopata neema ya mali ndio wanabadilisha wengine maneno akizungumza anabadilisha namna ya kusema na tafuta njia za, za usemaji au kama mwendi aneubadilisha sasa. Unefahamika eh? kwa sababu kapata maadhi na wengine kwa, kwa sababu kapata elmu. Kwa hivyo tabia nzuri kitu muhimu zinatakiwa mwanzo kabisa kabla ya kwanza kusoma. Na hata jambo mtu hajakosea kwa yule ambaye kama alikishaanza kusoma, alikojafahamu haya, ajitahidi kama binadamu. Kwa sababu kullu binadamu khata kila mwanadamu ni mwenye kukosea mwenye kunsimishiwa jamu dapokosea uzuri ya mwenye ajue wapi da wenye upi mzuri sina sijieki vizuri mimi katika dini yangu kwa sababu tume cha vitu viwili Qur'ani na Sunna yani hadith zake tukiupata unasema hamtapotea katika dunia yenu wala katika akhera yenu kwa hivyo mtajitahidi mwenyewe alijue kama wapi kajia, kaharibika wapi kapata shangwe kapata shwa shangwe ajitengelee kwa hiyo kile ndio kinatakiwa mwanzo kabla ya kuanza kusoma iwe katika tabia uko visiwe huyo anaingia sasa inaendea kusoma elimu sasa ikiwa dini kiwa dini ufahamu eh ah onye elimu anakataa kusoma kwa mtu ambaye kama alikuwa mfarika atakuwa ni mubtadiun nani mzushi na vile vile anakataa kusoma kwa mtu aliyekuwa asi kwa sababu elimu kuna na, na mbili kuna kile unachokusomesha na kikawaida na kuna kile ambacho kama unachokichukua mwenyewe kwa mwalimu bila kukwambia kichukue Mefamika na nafikiria wangapi mnaaida mfano lecture aliye kuna, kuna lecture aliambea kwamba anafurahisha mfano ile anapoingia kaanza kusomesha kuna baadhi ya yake naona kuna unayaida au kuna mtu wake fulani umeelewa nafikiria kwa hivyo yule atapanda kiigizo kuchukua kizuri kwa hivyo hatakuwa saa saa mali nzuri maana yake bora au la kumwacha kwa sababu madhara yake ya kukukosesha tabia nzuri na mwenendo mzuri kwa ni kubwa kuliko ile elimu atakayopata anakataa wenye viuno hiki. Unajua masuala mengi yatakuwa. Swala kama hii ni shazi. muhimu hadi bena kazi. Na uki ukilikuda baada ya pote yangu simu nichukua unanipe jwababu. Jei kwa niadeke tumesema moja katika malezi misingi mikubwa sana ya pili ni na kudua kijizo. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa so, ili amali ipande kubalika iwe ni masharti mawili makubwa kutoka kwa Muislamu. Madamu ni Muislamu lazima amali yake ile wameifanya kwa ikhlasi yani kwa ajili ya Allah si kwa sababu nyingine yoyote na jambo la pili iwe kaifanya kwa kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, yeah, hicho kitu hicho kwa mtume kipo kikifanya ibada zipi? Yaani umpekushi. Kama kipo basi kidakondo kinafaa kama Hakiba kidakondo hakifa. Na mĩtebani katika namna ya kuelezea tu. Kwa sababu malezi ndio e, e, ndani yake katika manezi unatend una ndio utakacho kitenda kiwe kizuri. Utakachokisema iwe kizuri. Mane ina maana kama itakuwa ileyo kiambue kusoma kwanza kabla ya kusema au kutenda tofauti na malezi. Nini maana yake? Malezi maana yake ni tabia nzuri kule kufinyangika mtu akawa mzuri manake mwenendo wake kusema unatakiwa usisembe mpaka usome Makile leo jambo lolisema uwe na nini na elimu nalo na kutenda usilitende jambo mpaka uwe tayari ushakuwa na elimu nalo unalifanya sio unafanya jambo loloku na elimu yetu ndiyo maana katika dini hii kuna sheria inaitwaho kaida inaitwa al-manu kuzuia ili kasukana la ibada inataka mtu azue ibada azue ibada asifanye mpaka iwe tayari ibada ile ina nini ina dalili ndio dalili le kusoma kwanza kwa hivyo kwa haitaki mtu kusema jambo lile lokuwa la dini au kusema jambo la dunia mfano kama swala la udaktari au swala la unjimea au swala la elimu yote bila kwa wewe mwenyewe kujalili kujalilisa utazungumzia nini watu watadanganya tu umesikia nafikiangu ni vitu viwili tofauti Malizo kidu chegide na kusoma kwanza kabla ya kusema make unachokisema ili ipate kiwe kina elimi yake. Au kutenda usitende mpaka kidosha kisoma kwa sahihi wake unakifanya Na ndio baada utakuta hata watu hawajaribu kupika mpaka kwanza wataharikiwa kufundishwa kupika kile anachoataka kupika. Unafahamu? Anasema kwa mfano mtu ana kikwazo cha kujiendelea kikwazo cha kujiendelea kwa mujibu wa cha kujiendelea katika dini na kikwazo kipo kutoka katika familia au jamii yeye yeye atumia njia gani ili aweze kujifunza dini mimi hapa everybody haya unajua uzima kiki kama mka kwa jumla lakini kwanza ni sasa kikwazo si kufanya kama labda nakata hiyo moja ya pili labda kutokana na mambo hana muda hata kidogo baki muhimu, kama kuna kikwazo mtu unachotakiwa, kinachomzuilia kuasome dini ina maana lazima afanye mpango ile jambo la dini kwa aliweke kwanza kuliko jambo lingine lolote hii inawezekana kwa self-help mimi au kikwazo gani? Mimi nahisi kama sababu si dambi. Yule ambaye kwamba kwa mfano na kikwazo Kweli kama hili tatizo hili. Bora ataka mama, imefahamishi zaidi au atunia hata njia mfano namba yangu ya simu mimi akiniuliza nitamfahamuzisha mimi tabu uliza kitu mpaka nitajie siku mbongoza. Lakini hakuna udhuru. Labda udhuru uliko mfano wa kuumwa uduru wa kwa mtu manayake hana wa kwenda kwa hadhara pa kwenda kusoma mefanikika ana mwingine kuna mgonjwa mama yake nani wake hawezi kutoka na kila kitu kama ita kwa ni mfano mzizi mzizi kama mbii hawezi kufikia swalele elimu au hana, hawezi kufanya kufikia kuipata elimu kama itakuwa hivyo mtu kama huyo ajitahidi kwa hasa kwa njia kama za sasa zilivyo atafuta japo sauti za madarasa zikaanza someshwa za kitu fulani fulani katika masimu na kila kila kiswahili iwe alao wanasema kula marama sikukana nini ukana jua kama itakuwa ni mudhuma kilamda kama ule uliokuwa umeelezea na mgonjwa ya mwenye mwenyewe lakini anaweza aka pale akasikiza kitu lakini kula mama kusoma ni jambo lilokuwa la lazima la kama itakuwa mfano kukatazwa tu na mfano wa hayo na we bado ni mtoto kama ule uliokuwa nadhibitiwa na kila kitu unapewa pale na kila kitu cha kwa na huna uwezi kupata pigine utaharibu, tulizana ka muombe Allah subhanahu wa taala akondoche kizu hizi hicho najitahidi yale ya kuwa sahihi yale kwa kujua yale yafanyei kazi na wale usiendeleezi mwingine walikuwa nini walikuwa huna elimu nayo wale walikuwa huyo jumu na kumombea Allah akufanyeni nini akufanya wepis zaidi kama nitakuwa kuna na okay, kimefungwa kizu kwazo uwezi kujua kizu gani Ha, basi, msichana fahamu, msichana fahamu rafiki yako hapa kinachotakiwa kama yule kijana anaweza kumkabili bibi yake kwa adabu ya 100 juu ya 100 ya adabu ya mia juu ya mia, akae naye azungumzie naye umefahamu bibi amsifu kweli na mkubwa aliyokuwa amemfanyia na wala sikujiliza aliahsaki sa? sajilie kujinize kijanja ni kweli asalama anafanya kila kitu akili bibi bibi kwa amepata nasaha za kidini kadha wa kadha mimi na hivi na hivi amfikishile bibi yake asala bibi yake anaweza kukubali kama aliamiku wangu asala ndio hili mtu ondesha maisha sina njia nyingine tufanya anaweza kashikia la hawezi yeye atafute watu walio kuwa namhisi wanaweza kaka naye kwa nidhamu kuzungana na bibi yake. Afanye hilo kwanza. Tuchukulie imekuwa no. Yaani bibi kakataa tu moja kwa moja. imekuwa kwa mkubwa leo sio? Ushakufikia video sio? Na bibi yeye ashushe azungana naye uzuri itakapokuwa anaweza kujikimwa au katafuta njia nyingine za maisha. Ina maana yeye aache yapale kwa bibi lakini asimkimbie yule bibi yake kama ba, bibi anahitaji msaada okay, wake yeye wa kumtekia maji au akumpikia yote amfanyie lakini yeye kile chakula na huenda pale Tabidi zile amebibi naogopa dini bibi kwa nidhamu bibi anakuwa anapandisha na kujaja juu yakeko anashuka chini akae katika hali hiyo la kama atakuwa hana pakwenda ni mdogo bado na wala hapatiki pa, pa, pa, pa kula wala pakwenda kuishi na kila kitu na kitu wala hawezi kumkabili bibi yake wala hanijengeje afiche imani yake ndani ya moyo wake ale kwa kiasi cha kushiba si tena kwa kuona raha na kufurahia na huko anaficha imani yake na kutafuta pahala ibada anajitahidi na huko na Allah wa anta Nasta, agafiruk,